ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياه بتقوى الله فقد صار لن muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu di dalam sebuah hadis an aisyah radhiyallahu anha qala dakhaltu ala abi bak fa qala fi kam kuntum في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في فلافة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامه. وقال لها. في أي يوم دف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به رضع من زعفران فقال اغسل ثوب هذا وزيد وزيد عليه ثوبين فكفني فيها. قلت إن هذا خلق قال إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثة ودفن قبل أن يصبح أو كما قال هذه صحيح رواية البخاري daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia aku masuk untuk jumpa bapa aku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hadis ni Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi. Dan dia adalah anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia cerita tak tak akhir, kewafatan bapa dia sedina Abu Bakar As Siddi. Aisyah kata aku pergi ke rumah bapa aku, rumah Abu Bakar As Siddi. Bila masuk saja aku duduk sebelah bapa aku, fakola Abu Bak. Abu Bakar kata dekat Aisyah, Dia dekatnya fiqam khalatumul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk aja duduk. Pak dia tanya dia. Pak dia. Serina Abu Bakar As siddiq tanya, Dia kata dulu. Mata Nabi mati dulu. Kapan Nabi berapa lain? Hadis ni. Dia nak cerita dekat kita. Sahabat Nabi. Yang kata sahabat Nabi ni. Sayang dia dekat Nabi ni. Sampai akhir hayat. Dia nak buat yang tu. Sehingga saat, saat akhir hidup dia fikirannya tak pilih fikirannya dekat Nabi salallahu alaihi wa sallam dalam saat-saat dia menghadapi sakarat menghadapi saat-saat sakaratul maut dalam keadaan itu ingatan dia pada Nabi bila masuk anak dia Aisyah, isteri Nabi bila masuk dia tanya Aisyah fi kan kafanun nabiyallahu alaihi wa nabi mati dulu kain buat kafan nabi berapa helai dia tanya fi thalathati aswalin bidin thuhuliyah aisyah kata nabi masa dikafankan dulu digunakan tiga helai kain putih berbenang halus Ada setengah terjemahan dia kata bi bain suhuliyah ini kain putih tenunan Yaman begitu Yang pentingnya kain yang digunakan untuk kafan Nabi ni kain putih yang halus benang dia kain lembut Laisa fiha qamis wa la imamah Aisyah kata jenazah Nabi dikafankan dengan tiga helai kain putih benang halus dan tidak dipakaikan kamis dan tidak dipakaikan serban. Mayat Nabi dikafan dengan tiga helai kain itu sahaja. Laisa fiha qamis wa la imamah. Mayat Nabi tidak dipakaikan kamis ni baju ni wala imamah dan tidak dipakaikan serban. Jadi kita hari ni kalau mayat dia tetap kepala ni ada ikat turban. Ikat pun tak apa, tak salah. Tak salah. Cuma dia nak bagi tahu kata mayat nabi tidak dipakaikan baju, kamil dan tidak diikat turban. Dikapankan dengan tiga helai kain saja. Begitu. Wa <tik> qala laha, dia membuka kata lagi kepada anak dia Aisyah. Dia kata ayyau min tufiya Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam atau bakal tanya Aisyah anak dia isteri Nabi ni dia kata Nabi dulu wafat hari apa? Ah tuan ini yang kata sakarat. Sakarat maksud dia mabuk. Orang yang nak mati ni keadaan dia dia tak tahu. Dia tak tahu siang ke dia tak tahu malam ke, dia tak tahu, dia tak tahu. Tak tahu dia dipanggil sakaratul maut, dipanggil dia seolah-olah mabuk. Kerana nak menghadapi saat mati. Maka disebut di dalam ni Abu Bakar As Siddiq ketika saat-saat dia menghadapi kematian ini dia dia tak ingat dah Nabi dulu mati hari apa. Maka dia tanya anak dia dia kata Aisyah dia kata dulu Nabi dulu di ayun pada hari apa tu dia Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam wafat Nabi dulu hari apa qala yawm al itsnain ai kata nabi wafat hari isnin baba nabi mati hari isnin kata abu bakar fa ayyu yawm hada dia kata aisyah ni hari ni hari apa dia ta, tak tahu dah hari apa dia tanya aisyah aisyah ni hari ni hari ni hari apa Kata, yawm al itsnain Aisyah kata, bapa hari ini hari Ismail. Kala. Arju ma baini wa bainal lain. Abu Bakar kata, Ya Allah. Harap-harap aku mati hari ini. Sebelum menjelang malam, aku harap aku mati. Sayang dia dekat Nabi tu. Dia nak kalau boleh dia mati sama hari dengan Nabi. Ah oh, tu, na'abat-na'abat ni. Sahabat Nabi dengan Nabi ni bukan setakat dia jadikan Nabi ni Qudroh. Bukan setakat dia jadi Nabi ni sebagai satu contoh ikutan. Nabi taruh janggut macam mana Nabi pakai serban macam mana Nabi baju Nabi macam mana Lengan baju Nabi panjang mana Nabi suka pakai baju kalau apa Nabi kalau makan pegang tangan mana Nabi kalau makan makanan hak dekat dulu ke Hak juh dulu ke Nabi ni kalau jumpa orang Dia bagi salam dulu ke Orang bagi salam dulu ke dia ke Semua benda yang Nabi buat tu Menjadi kuduk Menjadi ikutan Kepada sahabat sayang Nabi ni lembuh kita lah, lah kita lah kalau kita sayang mak kita kalau kita sayang mak kita kita tahu dia suka apa tu sayang mak kita suka apa mak kita dia suka sum ekor dia balik masjid beli sum ekor Ayah kita dia suka apa? Ayah kita dia suka anggur tak ada biji Misalnya Tapi sampai pada masa apa kita pergi? Kita cari anggur tak ada biji Sebab kita tahu ayah kita suka yang tu Sebab, apa? Sebab kita sayang dia Sebab kita sayang dia Kita akan cari hadiah suka apa? Kita nak bagi dia Maka demikian bandingannya para sahabat dengan Nabi SAW. Dia sayang Nabi ni sampai dia duk menghadapi Sakarat. Dia menghadapi Sakaratul Maus. Dalam keadaan macam tu. Dia duk tanya ni. Bukan dia tanya pasal dia. Dia duk tanya pasal Nabi. Nabi dulu mati hari apa? Nabi dulu kapan kain berapa pandai? Dia duk sebut pasal Nabi. Bila anak dia beritahu Nabi wafat hari Isnin. Dia beritahu dekat anak dia. Dia kata ni hari ni hari apa? Anak dia kata Isnin dia kata kalau lo butuh dia kata ya Allah tolonglah kalau boleh bagi aku mati hari ini aku nak mati sama hari dengan hari nabi mati muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah lihat lepas dia cakap macam tu saya nak ubakar ni dia tengok ke baju yang dia duduk pakai mata sakit tu dia tengok kebaju yang dia pakai ni baju tu pun lekat zafran lekat kalam macam-macam dah di baju ni di baju yang dia pakai masa sakit ni. Duk tu duk bu ubah tu duk bu ubah ni baju tu dah jadi kotor kena macam-macam benda dah dia tengok baju yang dia pakai ni faqala kata Abu Bakar dia kata irsilu thawb hada wazid alayhi thawbayn fakafinuni fihan. dia kata Aisyah tolong bapaklah buka baju pak pakai ni pi tu elok-elok. Bapak mati nanti, bapak nak pakai baju ni balik. Dengar siapa? Dengar ni hak kita do baca cerita ni napa. Ini khalifah yang pertama selepas Nabi. Eh, kalau dia nak kau kaya-kaya aja. Dia khalifah pertama selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada guntuk ayah. Dia katakan anak dia. Tolong ambil baju ayah ni. Dibasuh elok-elok. Ayah mandi. Baju ni. Buat kapan ayah. Tambah lagi dua laik kain putih. Bagi jadi tiga juga. Macam mana Nabi. Kalau bawa ke alik juwan, Kuntur, Kata Aisyah. Kepada ayah dia. Kepada bapak dia. Tidak bagar al -sidik. Dia kata. inna Dia kata. Dia kata. Ayah. Dia kata. Baju ni buruk sangat dah. Ayah dia kata baju ni Usang dah, baju ni dah lama dah, dah, dah Baju lama dah ayah, ayah pakai ni pun baju lama Ayah begitu Maksud dia apa? Maksud dia tak apa ayah, kalau mati Kita cari kain kapan baru, buat kapan Kita harus dudukkan dengan baju ni, baju ni baju lama Begitu maksud dia Kata Abu Bakar, "Innal hayya ahqqu jadid min al-mayy" kepada Aisyah ni. Dia kata, Aisyah dia kata, orang hidup saja sesuatu benda baru. Orang mati ni tak kira dah, dia kata, orang hidup saja dia nak benda jadi, benda baru ni orang hidup. Innamahu lil muhla. Sesungguhnya dia kata keinginan ni, biarlah kain yang mubla, kain yang yang mudah jerak. Mughlah ni maksud kalau badan berdarah ke, jadi nanoh ke apa-apa, kain tu mudah jerak. Dia kata badan dengan orang mati ni, dia kata cari kain yang mughlah. Cari kain, bukan kain nylon, kain lebih korang saja. Beda nak boleh jerak kalau esok-esok mayat jadi macam-macam mana. Berhidup kita kenal. Kata hadis ni, falam yutawafran. Hatta amsa min laylatil tulasa Tapi Allah tak perkenankan Hajat Sidina Abu Bakar Afsiddi Dia tak mati dalam tempo hari Isnin itu Dah masuk malam selasa dah Maksudnya dah malam dah Kita Islam kira tukar hari Maghrib Bila Maghrib aja kita panggil malam itu lah. Allah tak perkenankan Hajat Sidina Abu Bakar Nak mati sama hari dengan Nabi Masuk Maghrib dah Baru dia mati maknanya dia mati malam Selasa. Waddufina qabla an yusbih dan dikebumikan mayat dia sebelum subuh. Kalau oh, dia tak simpan sampai tiga hari. Pada anak dia ada di Amerika, anak dia ada di England, anak dia ada di Australia. Dia tak ada. Mati lepas maghrib sebelum subuh simpan. Pasti apa? Pasti itu turuh Nabi Itu turuh ugamu kita Muslimin dan Muslimah Yang dirahmati Allah Hadis itu hadis sahih Riwayat Al-Bukhari Ini cerita mati Nabi pun mati sakit Abu Bakar Al-Siddiq juga mati sakit Sehingga dalam sebuah hadis Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah kata apa? Aisyah kata Ma'al baku ahadan bi'awni maut bagi yang saya lihat dari kejadian kematian Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata, "Aku tidak melihat orang mati semudah itu." Aku berkata, "Aku tidak melihat orang Aku berkata, "Aku tidak melihat orang melihat orang mati semudah itu." Aku berkata, "Aku tidak melihat orang mati semudah itu." Aku berkata, "Aku tidak melihat orang mati semudah itu." Aku "Aku tidak melihat orang mati semudah itu." orang mati nampak itu." Aku mati semudah itu." Aku Aku rasa cemburu, saya kata. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa yang saya rasa itu... Kerana aku tengok bagaimana syidat... Bagaimana susahnya mati Rasulullah SAW. Nabi nak buat keras atas pangkuan dia. Atas pangkuan Aisyah. Nabi minta qadah. Nabi minta satu bekas ayam. Aisyah bangkit, dia ambil bekas hayam maithak depan Nabi. Nabi celup tangan dalam bekas hayam tu. Nabi sapu di muka dia. Nabi minta doa pulak dekat Allah. Ya Allah, mudahkanlah aku menghadapi sakratul maaf. Nabi nak mati tu. Allah bagi Nabi lalui. Sakit macam tu. Tiba-tiba Aisyah kata, kalau ada orang yang matinya kelihatan mudah. Nampak macam mudah. Aku cemburu, saya kata. Aku betul-betul rasa cemburu, kerana Nabi SAW wa wa wafat, depan aku, aku nampak tidak mudah Nabi nak wafat. Makna dia apa, Tuan-Tuan? Makna dia sakit mati ini, wajib dilalui oleh semua orang. Walau nampak lagu duduk cilai, edak-edak, lepet itu pejam, dia sakit. Dia sakit. Tak mesti mati lagu macam dalam gambar bila retuh jugil terpelalak baru jatuh hmm, dia tak mesti luk-luk dia tak mesti mati tu bercakap elok-elok terpulai kepala baru mati dah dia duduk elok-elok duduk celek-celek pejam mati pun boleh celek sampai kesusah mati pun dok celek pun boleh nampak walaupun nama muda tetapi keterangan dalam nafz yang ada menceritakan susah sakitnya kematian yang mesti dilalui oleh semua manusia Muslimin dan Muslimah yang di Rahmatullah kira bersedialah untuk menghadapi saat itu. Kerana saat itu pasti akan mendatangi semua orang daripada kita tanpa kecuali. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan Bahru'an Madi 13. Muka Surat 95. Muka Surat 95, bab... Maja'a fi rahmatis sedia Iaitu pak yang datang pada menyatakan kesian kepada budak-budak kecil Islam dia agama yang equilibrium. orang hari ini kata. Dia balance Islam ini satu agama yang balance Orang tua pun Islam suruh orang muda hormat Orang muda pun Islam suruh orang tua, -tua sayang dia satu agama yang ekwilibrium Satu agama yang balance Dia jadwal semua Baik, cuba kita baca Dia kata-kata yang datang pada menyatakan Kita disuruh kesian kepada budak kecil Ketahuilah sedaraku Setengah daripada perangai yang terpuji pada syarak itu Ialah kesian pada budak kecil Itu orang yang sayang budak-budak Orang itu akhlaknya terpuji Macam tu Maka belah kesian itu ada tempatnya. Ha, dia kata kesian, sayang, marah. Dia ada tempatnya. Dia tak boleh sembronok. Kita tak boleh sepanjang masa kita orang yang pemarah. Kita tak boleh sepanjang masa kita satu orang yang lembek. Kita tak boleh sepanjang masa ni sayang sampai tak bertempat. Dia ada masa, ada ketika, ada waktunya. Kita sayang, ada waktu kita teguh, ada waktu kita marah. Macam tu Islam suruh kita. Maka tidaklah dibiarkan sampai melanggang adat dan tiada hormat kepada orang tua-tua. Dan sampai melampau hukum syarak lagi dibiarkan kerana sayang. Oh jangan sampai macam tu. Sayang ni sampai melingkuk budak tu. Sayang ni sampai tak tegung apa, sampai tak marah apa, sampai tak apa, biar pilih dia buat macam mana pun. Pasti sayang. Kita merosakkan dia. Bukan kita sayang dia. Begitu. Sebagaimana keterangan dalam masalah yang akan datang dan sekarang dengan dalil yang menunjukkan suruh kesian kepada budak kecil itu. ialah hadis yang dikeluarkan oleh di Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul jaa'a shaykhun yuridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa abta'a anhu an yuwaddahu diriwayatkan daripada satu sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata dia datang satu orang tua nak jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam maka dalam datangnya orang tua itu terlambat orang ramai bangun nak memberi kelapangan kepada dia untuk jalan masuk menghadap nabi sallallahu alaihi wasallam duk ada ramai lagu ni. guni maik satu orang doa tak tahu daripada mana nak jumpa Nabi orang tak bagi laluan dekat dia sedangkan dia orang doa Nabi doa ni Nabi nampak Nabi nampak orang doa tu nak mai, tapi Nabi nampak orang tak bagi laluan ke dia ini ceritanya maka terlambat kaum ini bangun nak bagi laluan mereka terlambat bukan mereka tak mau bagi mereka tak perasaan ke ataupun macam mana tak tahu tapi Nabi duk tengok benda ni Apabila dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan yang demikian itu maka dia memberi satu teguran kepada orang ramai yakni kepada sahabat-sahabat itu. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laysa minna man yarham saghiran wa yuqir kabiran." Nabi ditegur teruk. Ah nabi punya style macam tu. Kau pernah dengar hadis Nabi baca khutbah? Orang masuk main tengah Nabi khutbah Jumaat. Satu orang masuk mai, terus duduk. Tengah kutubah, Nabi suruh dia bangkit. Nabi kita bangkit, Farukah, raka'an ini. Nabi kata semayang dua raka'an dulu. Tengah kutubah, Nabi suruh dia bangkit, Nabi kata buat sunat tahiyatul masjid, dua raka'an dulu. Baru duduk. Nabi dia macam tu. Dia cerbiah orang, dia didik orang, dia tegur orang macam tu. Tapi Nabi tidak malukan orang. Nabi tegur dengan cara yang macam tu. Dia dah duduklah, Nabi kata bangkit Semayang dulu dua rakaat baru duduk. Demikian Nabi sallallahu alaihi wa sallam dia tegur orang. Demikian juga Nabi tengah duduk-duduk dia duduk, duduk mengajar orang tu nak masuk mai tak boleh. Nabi nampak Nabi kata Fakal Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Laisa mina manam yarham sazirana, waiwakir kabirana.' Saba Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak daripada kalangan umat aku, Orang yang beradab dengan adab yang elok, sesiapa yang tiada belah kesiaan akan budak-budak dan orang yang dan orang yang muda-muda daripada kami dan juga bukan daripada umat aku orang yang tidak beradab dengan adab yang elok yakni tiada hormat kepada orang tua-tua dan orang-orang yang hina di kalangan kami nabi terih kata nabi kata kalau umat aku sifat umat aku apa dia sayang kepada muda-muda hormat kepada orang tua itu sifat umat aku itu umat nabi sallallahu alaihi wa Nabi turut kata macam tu. Kata az dan pada bak ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amr dan Abi Hurairah dan Ibn Abbas dan Abi Umamah. masalah belas kasihan kepada budak-budak tu macam mana? Dia kata yang kata sayang ke budak ni macam mana? Ketahuilah dia kata adalah belas kasihan kepada budak-budak itu iaitu tidaklah seorang itu menunjukkan marah dengan sengaja yang kita sayang tu jangan mawak sepanjang-panjang masa. Sampai tak ada puji langsung. Anak kita ni salah semua. Anak kita ni buat apa pun tak kena. Pasal apa? Pasal marah. Marah ni sampai tak ada tak ada bagi kelonggaran langsung. Macam tu. Ada orang macam ni ada. Tak boleh dengan budak-budak. Dengan anak ni tak bagi muka. Anak ni takut Dengar surah ayah batuk di luar tu, no, dalam ni dipancongkan. Nanti kengin. Bagi apa, baliklah rimau ni. Dan dia menggah. Dengar apa yang dia buat tu, dia menggah. Dia kata, aku dengan anak-anak aku tak raya menggah. Oh. Bukan cara tu. Bukan cara tu. <tuh> Maka maulah bercakap dan menegur mereka ini dan menyukakan hati mereka. Kita kena bercakap dengan mereka. Maka. Masa makan dah. Buat satu peraturan dia umur. Makan sekali dengan ayah dengan mak. Nak jinokkan anak ni bukan senang pun dah. Bukan senang. Ada anak tahu. Bukan senang. Nak jinokkan dia panik. Makan satu masa. Sekali dengan mak. Sekali dengan ayah. Lagi mak dan ayah tak makan. Nampak jangan makan. Tunggu masa makan tu, sambil makan satu dua benda bercakap, jangan banyak jangan sampai habis makan tangan, sampai krim dah tak pergi basuh lagi, ayah minum syarah dua jam pula, di meja makan tak mau, macam tu pun satu dua raya rengkat-rengkat rengkat-rengkat abang, sekolah macam mana hari ni? tunjuk kata kita apa? abang, sekolah macam mana hari ni? angsi ada dadu bagi kerja rumah dah buat ke tak lepas makan ayah nak tengok cukup habuan malam tu esok pula abang tadi subuh bangkit bergerobah abang tadi subuh bangkit bergerobah ayah nak keluar pergi masjid tadi abang bangkit dah lagi esok pergi dengan ayah masjid semayang dulu, cukup banyak tubuh ya. dia tak ada nak meluat kat kita kalau panjang meluat eh. kalau panjang meluat lah. macam ceramah lah teruskan dengar ceramah jangan panjang panjang lah, lah. ...duk buat lagu slow... ...macam nak ponti... ...eh... ...nahjak eh, eh, pula. Tak lagi lagu duk slow... ...nampak duk... ...duk low here. Lepas kata... ...dari pada gear lima ni... ...nampak turun empat... ...turun tiga... ...turun dua. Kata, kita pun tengok... jangan nampak nak... ...naik balik. Pilih lima balik. Tension kita ni... ...hak duk tengah ni... ...tension dia ni nak habis... ...pupu hari ni... ...slow tiga kali lah... ...peraih pun tiga kali lah. Jangan. Orang Pujih kata... ...short batui. Sendet tapi cantik. Mana? Dengan anak macam tu, main tarik tali. Dengan anak-anak ni kena main tarik tali. Tak tegur longgong tak boleh, tegur sampai terlampau sangat pun tak boleh. Tarik tali. Berhormat dia doakan kita. Lah muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Kira. Apabila datang budak-budak itu jumpa dengan mau berjumpa dengan mu dengan menjabat salam maka hendaklah engkau sambut salamnya. Ha. kita dengan orang muda-muda dengan budak-budak ni macam tu. Assalamualaikum untuk imam, alaikumussalam warahmatullahi. Jawab dengan panjang, dengan muka manis, dengan kita suah tangan dekat dia, dia buat elok. So imam kami dia ni. Assalamualaikum tu Imam buat tengok kelelis macam pun meluat macam tengok budak ni pakai seorang jin budak tu pakai seorang jin pun jin ada seorang dia pakai bukan dia ambil seorang jin jin tak nak seluruh. dia pakai seorang jurat tu okey lah tu kita nak turut dia turut kita dia umur baru 18 dia umur baru 20 kita nak turut dia jadi legu kita umur 48 ni tak boleh lah dia umur tu dia rahim umur dia tu. benda-benda prinsip kita jangka jangan tentang orang muslim ni dan muslimat yang dirahmati Allah Allah macam ni cara dia kata dengan orang muda-muda ni dan kamu ambil akan dia gosok dia kium dia jumpa budak-budak ni pegang belakang dia urut sikit jumpa budak-budak muda -budak ni kita pergi pegang belakang Assalamualaikum dia terkejut Urut belakang sikit eh, lagu orang politik tu buat. Nah. Orang politik model ni. Eh, dia pun baca tak kitab ni. Eh. Biasa dia pun buat lelaki tu. Pergi rumah senori you know, ni. Pergi sampai-sampai. Terus turun no, orang YB. YB dia pun main-main tepuk belakang kau ni. Pergi gunung tepuk belakang kau ni. Pergi gunung tepuk belakang kau ni. Hak mana dia tahu dia sengsak ni. Eh dia kata macam nak itu bukan dia berlalu lah. Dia ni pun cakap YB tau. Kata dia berlalu. Beletang macam mana? Obaikok oh, lah lah ni. Tak macam. Ha oh, boleh lah ada lah dan 20-25 ekor ada. Oh eh bagus-bagus boleh. Bagus, bagus. Tepuk lah kan. Tepuk tu no, dia syok. Psikologi. Psikologi. Pee sampai kedapok tu. No. Pee sampai ke kedapok no. tu. Tebak roduk roduk rakyat tu. No. YBP bibi maju boleh ke dapat ke? Aku mau nak gig parah. Buat satu kelas ah. Hai depa dah wei, wei dimakan tanah kami dah siap sembah. Aku nak makan nak ni. tinggi tuan-tuan. Buat buat taruh dah buat reka-reka sudah ni saya nak pergi lagi 15 terlebih irilah lima belas, tak ada gitu abang lima belas nak ambil asyik saya nak ambil lima belas ni ni, tak, tak apa ni tak iya, Tengok Pak tengok pakngah saya kena makan jua macam Allah pun Allah pakngah ni pun Islam suruh, macam tu Islam suruh jumpa budak budak muda ni, tepuk belakang tanya dia, abang-abang antur pejabat mana ni, dia panggil buang Kena hang duk orang kerja ni hang kena ke tak? Tanya orang ni buat macam mana dia ambil berat? Budak ni kata tak kena ni kawan saya kena ramai hang buat kerja elok-elok jangan sampai orang buanglah. Terus belaga. Hai. Dia balik ni duk simpan ni bekas YB teruk dia duk simpan. Tuan-tuan, opanya Islam yang ajar ilmu ni. Ilmu ni ni Islam ajar. Eh? Dia kena suka-suka bercakap-cakap dengan dia. Apa patut ditanya, tanya dia. Pada pelajaran dia kah? Atau pada pekerjaan dia kah? Ataupun pada sakit demam dia kah? Ataupun pada pemesraan dia kah? Tanyalah apa, -apa pun. Tunjuk kata kita ni take care. Orang oh, budi kata kita ambil berat. <coughs> Istilah ajar macam tu. Eh itu orang bukan beli cerita baru kah? Kan? Eh, ya. Ha dia kata ada. Tak boleh bayar. Tak lah ai si hang leka ni kena tambah duit belanja ni apa kau tepuk-tepuk belakang nak cantik ni lepas puluh pula tengok oranglah nak lepas pun lepas semua wife mu naik bai kan muslimin dan muslimat yang dia, Allah dia kata makbul boleh dan dan boleh didudukkan atas riba ni kalau budak kecil ambil anak orang ni ambil buah atas riba Tunjuk kata kita ni sayang anak dia sama Bukan dia saja sayang anak dia Ambil ibu kata riba Bula ni menguah gengir pun Alhamdulillah Bukan senang orang nak gengir Tidak riba sayang ni kata -kata. Tunjuk kata ok Tuan-tuan Nabi buat ni tu Nabi menjadi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau sahabat-sahabat bapak ni Dapat anak dan sebagainya Berita sampai dekat Nabi Nabi pergi ziarak Nabi ambil anak buah kata riba kalau sahabat minta Nabi tahniikan budak tu Nabi tahni cekah mulut tapu buat belah mulut Nabi doa pula dekat dia kalau sahabat minta Ya Rasulullah tolong bagi nama kepada anak saya Nabi bagi satu nama zaman tu dia tak macam kita lah zaman tu kita suruh buah nama Nabi kata buah Khalid, Khalid banyak tu yang Allah nak cantum nama mak, nama ayah, suan rumah tu, ya sikit. Susah lah kalau nak, nak bola ni. Tapi zaman tu macam tu ya. Perempuan Nabi kata, bufah kuimah. Bufah kuimah. Ha? Laki, anak lelaki-laki. Ha? Bubah suhal eh. Ya. Macam tu aja. Ya. Nabi buat benda ni. Muslimin dan Muslimat ni, rahmati Allah. Dia kata kalau patut diriba budak itu, maka riba dia ataupun dicimang dia kalau patut dicimang dicimang dia maka tidaklah maka tidaklah anak orang atau anak-anak sedara ataupun anak kaum kerabat itu tidak dipedulikannya ha, jangan sampai orang ni kata suruh kita dukung siapa budak kecil ni kita du, tengok baju kita tak buatlah lain kali ibu dukung oh, tu, tu, tu, buatlah dulu itu mereka korang yang dia kenal lagu itu Sebab apa? Sebab ini dibuat oleh Nabi Salallahu alaihi Wasallam. Dan kita dan buat tidak mahu bercakap dengan mereka itu Tidur buat sombong Tak mahu nak bercakap Tidur buat sombong Jumpa Tengok orang kampung sikit Nak surat tangan tu fikir 3 kali Tengok dia ni baru naik pada bendang Lagu tak mahu salam dengan dia Pergi Di market kawan cua ikan Surat tangan lagu tak mahu salam dengan dia takut tangan kita busuk Susah lah Salah lah pilihan rakyat Dia jadi lucu itu semua orang jumlah, orang kira. Maka demikianlah perbuatan segala budak daripada anak cucu dan lainnya. Bukan anak cucu kita saja. Bukan adik-adik pun. Kalau dengan budak-budak, kena tunjuk sayang kita kepada budak-budak. Begitu. Baik, masalah menghormati orang tua-tua, orang besar-besar ni macam mana? Maka iaitu disuruh syarak kita. Kerana ia satu adab yang bagus. Ialah tipat kemanusiaan dan bukannya tipat kebinatangan. Ia tunjuk kita orang tua-tua ni ada hormat. Bermula dalil yang menunjukkan suruh syarak hormat orang tua-tua itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Kirmidhi. Katanya, an bin Nishu'ai, An-Alihi, An-Jadlih. Rabi Allah anhu kall. Kall Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Laisa mina manam yarham kakhirana wa yagrif sharofakadirina. Di diriwayatkan daripada Amru bin Shuaib, daripada bapaknya, daripada neneknya, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 'Adab daripada umat aku orang yang beradab dengan adab kemanusiaan, oleh orang yang tidak boleh kesian kepada budak-budak. Dan juga dianggap orang yang tidak beradab dengan adab kemanusiaan. Apabila orang yang tidak tahu hormat orang yang tua-tua. Dia kata, hadis itu hadis hati lagi sahih. Budak pun dia suruh hormat, orang tua-tua pun dia suruh. Dia suruh hormat. Masalah, hormatkan orang tua, bagaimana ia? Kata dia, buat seperti mana yang disuruh Nabi? Kalau datang orang yang tua-tua... Maka hendaklah bangun, muliakan dia Nabi buat begitu Nabi ni, kalau nampak orang tua main Nabi bangkit Respect, tunjuk hormat Nabi bangkit, tunjuk hormat Begitu Dan sambut akan kedatangannya itu Jabat salam dia Kucuk tangan dia Kalau dia orang yang patut dikucuk Ni pun nak kena tengok juga Dua tahu dia ni kaki rasuah Dota dia ni dengan cerita panjang berjela-jela, Pidu buat apa kat dia tu, eh. Dalam duduk tu sudah lah Tengok orang lah Orang bagus-bagus Tak apalah kalau kita nak tunjuk hormat kita lebih Begitu baik. Dan apakala sudah masuk Ia dalam majlis Maka hendaklah kamu Maka hendaklah kemukakan akan dia Tempat duduk Bercakap dengan dia Kalau dia masuk bagi dia tempat duduk Seperti dia orang tu kalau ada orang muda di situ minta kepada dia, ni boleh tak tolong bangkit bagi kesian orang tua ni bagi orang tua tu duduk hormat kepada orang tua-tua dia kata macam tu dan janganlah yang muda-muda itu bercakap dan buka mulut pada satu perkara melainkan dengan minta izin lebih dahulu lupa ni adab ni melayu dah ada, ada, ada, ada ni kita dengan orang tua-tua ada orang tua-tua kita orang muda ni tunggu tunggulah bagi orang tua-tua cakap Minta izin Saya cakap sikit boleh lah ha, Dia berkata macam Allah Tuhan, Tuhan, Cakap lah Jangan kita orang muda Dia orang tua kita Duduk tunjuk kita Nak lantau dia Kita duduk tunjuk kita Nak overrule dia Kita rosak lah Dalam masyarakat jadi rosak lah. Dia kena ada benda-benda macam ni. Maka janganlah dibuat apabila orang-orang tua-tua bercakap sama dengan orang tua-tua, datang kamu dan kamu potong di tengah cakap je. Ini kita kata apa? Jampur. Piduk jampur orang tua-tua cakap. -tua orang tua-tua sembang kita ni potong masuk, kita berlaku kontrol sembang tu pula. Orang tua, tua ni duduk terlalu bangga dengan kita pula. Jadi tak ada adat. Macam tu tak ada adat. Dia kata maka itu satu perkara yang jahat ada dan jangan untuk keraskan suara dan berbangkang dengan orang tua jangan hidup duk duk res, kita naik tinggi duk penat seorang cakap dengan orang tua tu tak boleh, apatah lagi mak ayah kita apatah lagi mak ayah kita kita duk tengok depan mata ni menangis lagi anak ni cakap dengan mak pak ni Mak mana Bunyi lebut tu. Ni macam hiris haji kita ni. Mak mana tahu? -luk. Oh. tahu? Tuh mak. Mak tak menghadi suara dulu. Anak cakap lebut tu dengan mak. Bukan cakap menyalahi adab. Itu biadah. Agama tu ajak kita benda-benda macam ni. Agama ajak ni. Kuliah macam ni tuan-tuan. Bawa anak-anak muda kita pergi main kadang-kadang masalah kita amatlah sapa pun. Kadang-kadang masalah ni kita cakap tak lagu. Kita cakap dengan bini kita, ibu bini kita tak pakai. Kita cakap dengan anak kita, anak kita tak pakai. Bawa dia bermain, bagi dia dengar orang lain cakap. Cari lagi balik naik kereta lagi baru boleh duduk sunam balik ke tepi. Anda dengar dari ustaz kata apa? Kita macam tu ya dia ustaz noh. Nah, anda dengar dari ustaz kata apa? Itulah lain kali, jangan terbuat duduk-duduk dengan mak, ayah Cukup. Jangan banyak ya. Panjang lagi dia meluat-duat. Banyak tu cukup. Han tengok tadi Ustaz kata apa? Ha, Itulah lain kali, han jangan terbuat cakap duduk-duduk dengan mak, dengan ayah. Tak baik. Uga memawak pada aku ni. Cukup. Singgah makan saham dia balik rumah. Satu dia dapat. Cukup. Jangan tamak. Jangan malami nak selesai semua benda. Tak boleh. Malami satu dulu ambil kata dia. Jadi dia pun dengar sengap, tak jawab duduk belakang kaitan sengap, tak jawab Cukup banyak-banyaknya. Tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT Baik Dia kata maka sekiranya patut engkau terima cakapnya Maka terima dengan manis Dan jika tak patut Dan jika tidak menerima pada akal Maka tidak kamu ber berupaya untuk menerangkan salahnya dengan secukupnya Maka baiklah engkau diam Kita dengan tahu orang tua ni Kadang-kadang orang tua ni cakap tak berjaya Tapi dia orang tua tapi dia cakap tu tak betul Jangan pergi belah dia. Jangan. Dia tu. Pertahui dia tak betul ni. Tu tak apa. Kita mengalah kita. Mengalah bukan makna dia betul Tapi kalau kita tu langkah dia juga masa tu. tak selesai masalah. Give way. Sebab jalan dekat dia. Tak apa lah. Dia nak cakap apa pun tak apa. Tengah-tengah-tengah. Isok-isok ni. Pergi cari keset kah. Cari buku kah. Pergi apa-apa kah. Jolok pergi dia. Jolok pergi ke dia. Suruh dia dengar. Suruh dia baca ni hak kita bertengkar dengan dia hari tu ni. Buka satu tajuklah kata buka satu tajuk. Ni jadi dalam masyarakat ni. Anak hak lelaki-laki ni, dia hangat bila tengok adik perempuan dia tak pakai tudung, tak pakai aurat, tak pakai tudung sedangkan adik tu umur dah 16, 17. Dia habang tak apa dia. Dia kata bapak, adik tu bapak duk biar tak pakai tudung tu haram tu, dia kata berdosa. Ah bontar ni naik anginlah. Hai dekat sana dengar ajak aku Eh babo tu pi masjid opabah ni anak mai aja aku ni. Eh aku dulu mengaji pondok mana dia? Bob keluar pondok dia. Eh? Aku dulu mengaji pondok mana? Hanta tok buku aku dulu mengaji tok waliyo hanta. Dia main, dia main lebih tok selawatanlah. Selawatan dok dendang. Dicari, di kedai apa dicari kalau ada kecek-kecek, kalau ada buku-buku dicari -buku, apa? Balik mai pasang bagi dia dengar, balik belas meja bagi dia baca. Bagi dia baca, hak kita punya hujah dari ni tok doh Bagi dia dapat jalan lain bagi dia dengar pelan-pelan cari balik mai bagi dia dengar bagi dia dengar kalau dia tengah dengar dia pintu tutup bawah biar pi dulu bukan senang tuan-tuan nak bohong orang ni bukan senang Cuma kita tak boleh putih asa. Cuma kita tak boleh bergantung dengan satu jalan. Carilah borang banyak jalan pun. Yang penting selamat kita baik. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Macam tu dia kata. Kalau perlu sampai nak dengan diam, diam dulu. Jangan bertengkar dengan dia. Maka jika berpuasa kamu menerangkan, maka minta untuk bercakap tapi mesti dengan izin dia. Kata ayom saya nak cakap sini pasal aurat ni. Aurat ni ayah yang saya faham macam ni, macam ni. Kalau dia potong, okey tak apa ya. Enggak apa. Ini cara yang diajak di agama Kata Imam Al-Ghazali di dalam ihya Setengah daripada kesempurnaan Menghormat orang tua-tua itu Dan membesarkan dia Tidak bercakap di hadapannya Melainkan dengan izin dia Itu kata Imam Al ghazali Masalah, dia kata kesian kepada budak kecil itu Disuruh oleh syaraf Dengan dalil hadis Yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmizi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Laysa minna man lam yarham saghiran wa yuwaqqir kabiran wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Hadis ini sama macam kita baca tadi saya tak mengulang dua kali. Maksud daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam "Laysa minna man lam yarham saghiran" Nabi kata tak masuk dalam kumpulan aku. Nabi kata tak masuk dalam kumpulan kita orang Islam ni. Man lam yarham syairana orang yang tak kesian pada budak-budak kecil. Hmm? Dan juga wa yuwaqir kabirana dan tak masuk dalam kalangan orang Islam ni orang yang tak terhormat orang tua-tua. Nabi kata. Dan tak masuk dalam kalangan orang Islam Orang yang tak mengajak orang kepada baik Dan tidak melarang orang daripada buat mungkar. Kalau kita orang Islam, satu apa dia? Dengan budak-budak kena ada sayang Kalau kita orang Islam, apa dia? Dengan orang tua-tua kena hormat Kalau kita orang Islam, kita kena selalu ajak orang kepada ma'ruf kalau kita orang Islam kita kena tengah mungkar daripada jadi di depan mata kita. Itu cerita dia. Tonton buka muka sebelah. Masalah dia kata lemah lembut dengan budak-budak itu setengah daripada adat Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya. Kalau datang nabi daripada musafir ini. Ya, eh, Imam Ghazali bawa mai in tibadi daripada beberapa hadis. Imam Ghazali kata Nabi kalau dia pergi musafir hari Nabi balik daripada musafir itu maka pergilah budak-budak sama dengan orang tua-tua sambut Nabi dan jumpa Nabi di pintu negeri Nabi ini sayang ke dia ni bukan orang tua-tua saja budak-budak pun sayang ke dia cerita adalah hadisnya macam itu kalau Nabi keluar daripada Madinah pergi musafir mana-mana hari Nabi balik itu sebab dia keliling Madinah ni dia ada orang yang jadi pengawal dia bila nampak no, daripada jauh perjalanan nampak macam ada orang lain dia akan tunggu tengok pastikan sahabat pun Nabi bila Nabi ada orang balik habak di Madinah ni Nabi dah balik pakat ni sambung di pintu Madinah ni Apakah tu tunggu tu nabi nak sampai macam mana hari hijrah nabi nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah nabi mai tu bila nak masuk pintu Madinah tu di sana dah ada tunggu dah yang dok paula al badru alaina tu di pintu Madinah tu dah di pintu nak masuk ke Madinah di sana maka imam al-ghazali dia kata apa dia kata nabi kalau dia mustafir bila hari dia balik orang tua-tua budak-budak semua pi dok tunggu tu di pintu masuk Madinah tu. Kerana sukanya budak-budak mendengarkan Nabi sudah pulang. Maka berhenti Nabi SAW menyukarkan mereka itu. Ni yang kata Nabi budak ni. Bila dia sampai-sampai, dia tengok ada budak-budak. Tunggu dia berhenti, buntahkan siang dia naik ni. Dia turun pergi, ambut budak-budak ni. Entah. Kita dah berita dah kuliah dulu. Nabi putubah, cucu dia jatuh. Dia turun daripada membar, pergi cucu jatuh. Angkat bagi berderi, takut-takut debu, apa semua. Dia mainkan buku-bukuh lagi. Sayang dia tu. Sayang dia tu macam tu. Nabi, satu orang manusia yang cukup penyayang kepada anak cucu dan kepada yang bukan anak cucu. Nabi sayang. Begitu. Baik. Maka Nabi SAW akan berhenti kenderaan dia turun ambil budak-budak ni. disuruhnya naik atas unta yang ditunggangnya. Itu dia. Dukung budak-budak ni naik atas hantar dia. Boh depan seorang, boh belakang seorang. Nabi layan budak-budak macam tu. Maka berlomba-lomba lah budak-budak itu. Ada yang duduk di depan, ada yang duduk di belakang. Dan di disuruhnya Nabi dan sahabat-sahabat menanggung setengah mereka itu. Hak Nabi ambil mod, mod lah kalau bangsa kita ni mod ambil mod duduk depan mod duduk belakang yang lain tu no, Nabi suruh sahabat lain ni ambil budak-budak ni buh ada kenderaan masing-masing mati sahabat ni Nabi layan budak-budak macam tu hmm. oh kita kalau tengah baca soak abang cucu melu sebut soak abang dua kali kenal budak ni dia pun eh. dia pun eh. dengan anak pula cengih dia tak boleh dengan anak-anak ni pun tak boleh anak nak bermanja dengan, dengan, dengan ayah ni tak boleh macam tu cengih Sedangkan itu tidak disuruh oleh agama. Maka kemudian daripada itu, sudahlah budak-budak itu bermegah sesama sendiri. Hmm? Maka kata tengah kepada tengah, aku didudukkan oleh Nabi di depan sedangkan kamu di belakang sama budak-budak ni. Tuan-tuan nampak dah harmoninya hidup Nabi ni. Bila kita baca hadis-hadis cerita Nabi SAW, dia biasa sembah, dia biasa mandi junung dengan isteri dia. Mandi sama dengan isteri kita bolehlah, kan? ha? tak bini kata nak mandi dengan abang kita kata tua-tua rumah gata kita, <laughs> kita kita ni dia tak harmoni nak mengarut putih kita dia tak boleh nak jadi lagu tu Nabi SAW adalah hadis muslim menceritakan Aisyah cerita Aisyah kata aku dengan Nabi ni kadang-kadang lumba -kadang lari kadang-kadang lumba -kadang lari kadang-kadang aku potong Nabi kadang-kadang Nabi potong aku dalam kebanyakan hal Nabi saja buat-buat tak larat bagi Aisyah potong dia nampak? harmoni kalau Nabi dia dia kenjaya macam dia memang tak menang lah pun tapi tak saja nak wujudkan keharmonian dia Sajar buat-buat macam dalam Islam bagi dia dipotong bagi dia seronok macam ni Islam ini yang kata Islam dia macam ni dia harmoni nampak bahagia rumah tangga tu bukan nampak bahagia memang bahagia Kewafatan Nabi meninggalkan seribu kenangan kepada istri-istri dia. Kewafatan Nabi ini satu kehilangan dalam hidup istri-istri dia. Padahal apa? Padahal Nabi telah mewarnai hidup rumah tangga dia dengan warna-warna indah. Demikian yang kata Nabi SAW. Dan kata setengahnya pula, kamu disuruh oleh Nabi sahabat membawa naik atas tunggangannya. Ha, sebahagian dia berkata, kami Nabi bawa naik. Nabi muat kami tanpa kena naik orang lain. Macam tu, budak-budak ni. Dilayan oleh Nabi SAW. Dan ada kadang-kadang dibawakan orang, budak kecil kepada Nabi supaya didoakan dengan barakah. Ha, ni hak kita kata tadi. Ada semua. Orang buat main, Nabi doakan budak ni dan diminta Nabi menaruh nama kepada dia, maka diambil oleh Nabi akan dia, lalu diletakkan budak itu di atas ribanya kadang-kadang budak itu kencing di atas ribanya kadang-kadang budak ambil budak-budak ni riba kencing budak-budak ni, tak apa maka sudahlah orang keriau, dia kata melihatkan budak itu kencing di atas riba Nabi, maka Nabi bersabda jangan diberi berhenti kencing budak itu biarkan Nabi kata. Bila muda ni kencing, mak dia akan ayah, dia akan orang dia kata, Oh budak tu dah kencing dah ni, kena baju Nabi. Nabi marah. Jangan kacau dia. Pasti dia tengah duk khabar hajat dia. Jangan stop dia khabar hajat ni. Macam mana berlaku dalam masjid, kisah badui. hak masuk masjid, pergi kencing dalam masjid. Sahabat bangkit, nak sedekah dari belakang Eh, lah. Nabi kata, jangan. Nabi kata, jangan. Bagi dia selesai urusan dia dulu suruh selesai, urusan dia dulu, selesai tak lagi kita kira-kira, kira macam -kira, kira mana nak basuh, kan, nak apa tak lagi jangan pidut stop dia, tengah dia lukadah hajat, Nabi bertimbang rasa sampai macam tu ini kepulauan dengan budak kecil, Nabi kata biarkan pada dia, maka dibiarkan budak itu, sehingga berhenti budak itu daripada kencingnya, kemudian disuruh doa budak itu, dan di, kemudian ditaruh nama kepada dia, dan diberi Nabi suka hati mak bapak budak itu, haa mak bapak ni tak rasa bersalah, bagi anak kat ke. Nabi, kencing atas atas pangkuan Nabi, tak rasa bersalah Nabi tak bagi, mu'puk ni rasa bersalah supaya jangan berkata-kata hati mereka itu, Nabi marah akan kencing anak mereka itu, Nabi jaga hati orang macam tu semalam kita baca tafsir di Mesir dan Tanjung ha? cerita pasal apa? cerita pasal Nabi pada Amul Fathih cerita ketika hari pembukaan kota Makkah Nabi daripada Madinah, mai ke Mekah. Hari pembukaan kota Mekah. Nabi masuk dalam kota Mekah, tak ada siapa lawan. Tidak berlaku tumpah darah, walau sekitik pun. Islam boleh pegang Mekah tanpa berlaku tumpah darah. Setelah keadaan tenang semua dah ok, Nabi keluar menuju ke baitullah Nabi keluar menuju ke Kaabah, naik untang. Nabi masuk dengan runka dia Nabi terus tawaf ta'bah tujuh pusingan Habis Nabi tawaf ta'bah tujuh pusingan Dengan tungkat Nabi Nabi letak ke dinding Ka'bah Lepas tu Nabi panggil Osman bin Talha Nabi kata mana Osman bin, bin Talha Mana Sebab apa? Sebab Osman bin Talha ni, Dia daripada Bani Shaibah Sebab apa? Sebab dia lah Pemegang amanah Pegang kunci Ka'bah. minta Ka'bah. Nabi orang Mekah. Nabi hijrah ke Madinah. Nabi tahu cerita di Mekah ni. Siapa yang pegang amanah pegang kunci Ka'bah. Siapa yang pegang amanah bagi minum orang haji. Siapa yang pegang amanah menjaga Ka'bah. Nabi tahu semua. Bila Nabi buat comeback balik ke Mekah. Nabi panggil. Mana dia Osman bin Talhaq? Osman mai di depan Nabi. Osman belum Islam. Osman bin Talhamah main depan Nabi. Nabi minta dekat dia. Buat main sini. Kunci. Kunci Ka'bah. Dia pun bagi. Nabi buka pintu Ka'bah. Nabi masuk. Semayang dua rakaat. Nabi keluar main berdiri di pintu Ka'bah. Kemudian Nabi bagi satu kotubah. Dia ansara intipati kotubah tu Nabi kata apa? Nabi kata. Ni. Amanah mesti dipulangkan balik kepada orang yang empunya. Innallaha ya'murukum an tu'dul amanati ila ahliha Surah An-Nisa Al 58 Ali bin Abi Talib sebelum tufi dekat Nabi dia minta dekat Nabi ya Rasulullah dia kata minta bagi saya nak pegang kunci kaabah ni Nabi langsung tak jawab dekat Ali dengan riwayat kata Al-Abdad Buat penakaan Nabi, dijumpa Nabi Dia kata, Ya Rasulullah, bagi kat saya Saya nak pegang kunci Ka'bah Nabi langsung tak respon dekat dia Sebaliknya Nabi tanya balik Mana dia Osman bin Talhah tadi Sedangkan Osman belum Islam Bila main dia, Nabi bagi balik dekat dia Kunci itu, Nabi kata dekat dia ni Kunci ni Khalidah, Talidah Nabi kata kunci ni Hang pegang selama-lamanya Nabi bagi balik ke dia. Dia tak Islam lagi. Sedangkan Islam sudah kuasa iman Makkah. Memang patut kalau Nabi Amin kunci itu bagi dekat Ali ke, bagi dekat Al-Abbas ke, bagilah dekat sapa-sapa pun. Tapi dah, Nabi bagi balik kepada orang yang selama ni duk pegang amanah tu. Nabi bagi balik dekat Osman bin Talha. Kemudian Nabi baca ayat ni. Ayat yang kata amanah ni, amanah ni kena bagi balik kepada orang yang ahli dia. Osman bin Talha balik sakit kepala dak bijang dia kata Muhammad macam ni kali. Aku bukan orang Islam tapi dia boleh bagi hormat dekat aku macam tu. Dia bagi balik dekat aku kunci Kaabah ni. Pi Di balik dia jumpa Nabi. Aslimni ya Rasulullah. Masuk Islam Osman bin Talha. Mana baru baca cerita ni Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak dia? menjatuhkan orang-orang yang duk lawan ni dia tak gaduh guna kekerasan dia tak gaduh guna paksaan dia tak gaduh yang tu semua akhlar yang dia tunjuk dia lembut lutut orang ni lembut lutut tunduk depan dia aslimni ya Rasulullah Osman bin Talha basuh Islam sehinggalah hari mati Osman bin Talha ni dia pas kunci ni kepada adik dia syaibah astak daripada tu sampai hari ni Pemegang kunci Ka'bah ni ialah keturunan Bani Syairah. Muslimin dan muslimatnya dirahmati Allah yang sedia. Pasal apa? Pasti balik kepada hadis Nabi kata tadi. Nah, hang pegang ni Khalidah selama lamanya hang pegang. Maka pegang amanah tu sampai hari ini, keturunan dia akan memegang kunci Ka'bah ni. Muslimin dan muslimatnya dirahmati Allah. Ini yang kata Nabi SAW bagaimana dakwah Nabi kepada orang. Begitu cara dia. Nah, baik kita masuk tajuk baru dia kata ba majaa fi rahmatil muslimin. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan kesian kepada orang Islam, kesianlah tuan Ni haduh jadi di Palestin hari nareni kesianlah. Orang Islam nak lah. ya duk kena tu bagi dia. forward mai satu email dekat saya cerita pasal ni Yahudi, pasal Israel ni. Apa kelebihan depa? Saya duk baca-baca baca dahsyat depa ni yang kata Yahudi, yang kata Israel ni yang jumlah dia semua sekali, Yahudi dalam dunia hari ini ada 14 juta Yahudi jumlah keseluruhan berdasarkan email yang di forward tu dia kata Yahudi ada 14 juta lah. 7 juta di Israel sahaja di Tel Aviv tu sahaja kita tu 7 juta 7 juta lagi si ada rata-rata ada di Amerika, ada di Europe, ada di Afrika, ada Mata. Jumlah semua Yahudi ini 14 juta. Sedangkan jumlah semua orang Islam dalam dunia hari ini ada 1.5 bilion orang. Yahudi semua 40 juta, orang Islam semua 1.5 bilion orang Yahudi di Israel tu saja ada 7 juta Orang Islam di Middle East, di Asia Barat saja Di negeri-negeri Arab tu saja Orang Islam ada di Asia Barat dan termasuk Asia Belah kita sini ni, orang Islam ada 1 bilion Kemudian di Perkhidmat difokuskan di, di, di lebih kecil lagi dia kata di sekitar Middle East sahaja, orang Islam ada setengah bilion Middle East sahaja orang Islam ada setengah bilion di Israel sahaja orang-orang orang Yahudi ada setujuh juta ni, kajian mereka buat secara secara seperinti ni, dia dapat macam tu kemudian mereka detailkan lagi, mereka kata maknanya dalam dunia hari ini kalau nak tengok resho dia nak tengok nisbah dia nisbah dia macam mana? setiap lima orang manusia, ada seorang orang Islam ni, daripada bilangan umat manusia seluruhnya lebih kurang enam bilion ni setiap lima orang manusia, seorang Islam ramai orang Islam ni nak abang kata ramai ada lima orang seorang Islam Dalam setiap seorang Hindu Orang yang beragama Hindu Satu Hindu sama ada dua orang Islam Islam ni ke mana apa ramai Dalam setiap dua orang Buddhis Yang beragama Buddha Dua orang ada Ada seorang ada, Pada setiap tiap seorang Buddha orang Buddhis Ada dua orang Islam Sama macam Hindu juga Raysorek kalau Yahudi, dia kata pada setiap seorang Yahudi bersamaan dengan seratus tujuh orang Islam. Ni, yang hari ni orang Islam duk kenal kena dengan Israel ni, duk kenal dengan Yahudi ni. Nisbah Islam dengan Yahudi ni, satu Yahudi seratus tujuh orang Islam. Pun boleh kenal. Walaupun jumlah orang Islam 1.5 bilion, Yahudi cuma 14 juta saja. Tapi kebanyakan kebanyakan tokoh dalam dunia ni dia kata Yahudi semua. Dia sebut Jews, J E W S, Jews, orang Yahudi. Dia senaraikan pula dalam e tu, Kajian dia pandai buat kajian ni. Dia kata Yahudi megah sangat dengan Einstein. Albert Einstein ni Yahudi dia. Kalma Yahudi kan. Nama-nama yang dalam dunia ni sebut orang kenal kebanyakannya yang ulil. Dalam bidang perubatan dia kata apa kalau bercakap tentang ubat ataupun vaksin untuk penyakit polio orang yang cipta vaksin untuk polio dia ulil. Dia detail macam tu dia kata orang yang yang yang mula-mula mencipta drug untuk penyakit leukemia Orang yang mula-mula jumpa ni, penemuan dadah drug untuk penyakit leukemia. Yahudi. Hepatitis B. Yahudi. Yang mula jumpa yang mesti buat kajian dadah ataupun ubat untuk penyakit sipli. Yahudi. Yang yang jumpa yang penemuan ni. Yahudi juga. Orang sakit buah pigam. Tidak buat dialetis. Dialetis tu Yahudi. Yang mula jumpa kailah rawatannya dalam bidang reka cipta dia pasti buat kajian ni saya tak baca lah nama dia bagi dengan nama sekali kalau kata polio ni siapa nama ni yang Yahudi ni yang kata lukimia ni siapa nama orang Yahudi dia bagi detail dalam tu ni fiber cable ni fiber optic cable yang duk tarik ni telekom duk pakai kita si duk boleh duk berkomunikasi apa semua tu fiber optic cable tu siapa? Yahudi yang mula reka benda tu traffic light yang kita tu pakai merah hijau, merah kuning hijau tu traffic light tu, Yahudi mula otak dia semua duk main idea-idea ni stainless steel ni, tak berkarat ni karat stainless steel, besi tak berkarat ni Yahudi juga dari segi global business yang ini tuan-tuan mendapat email ni email hak global business ni dia macam-macam hari ni pula ubah corak pula buat aku kebingungan pula keluar email hari ni aku kebingungan macam macam global business business di peringkat antara bangsa coca cola dia Sampai pergi ke dari harap boleh coca cola kak waw kak malik, kak waw lah malik ku kakulah Yahudi yang mula buat Coca-Cola ni barangan polo polo, baju polo seluar polo, beg polo yang kata apa Ralph Lauren, apa nama ni Yahudi, Lauren ni, Yahudi dia ni budak-budak muda tu pakai seluar jeans Levi, Yahudi yang Yahrika tu bukan kata tak boleh pakai dah. Yahudi, Yahudi, Yahudi kita ni yang kaki orang panggil apa tadi? Mat internet ke apa barang. Kan? Kita dua search engine, kita dok search, dok pakai Google. Google tu yang boleh buat. Apa hutan tinggal tak ada apa. Kita ni tinggal apa. Haduh cakap bagai ni, jalan poket telefon Nokia ayuh dulu. Abang apa telah lagi hal pernah pernah macam yang tadi ni kena hukum oh, perang oh, oh, Yahudilah. Kan? <laughs> hak boleh elok pun kita tak elok, hak tak boleh elok ni nak buat apa? Nak gambarkan kakak ni yang kita duk marah Yahudi tu lompat buat jalan lepas sembahyang jemaah lompat Yahudi ni dia dah conquer dunia ni. Ini Yahudi, kita kena kenal dia lah kita boleh Boleh tahu dia siapa Kita kena kenal kekuatan musuh kita Baru kita boleh mengatur strategi nak lawan dia Kalau kita pun tak kenal dia Cuma dengar Yahudi dia nak naik angin Dengar Yahudi nak naik angin Dalam dunia ini itu, tak kisah tak boleh monti juga lagi Monti, Orkot, Monti Malam ni Monti eh, Cukup lah Tuan, cukup komputer Dell Yahudi komputer Dell tu Yahudi tak cukup dengan Yahudi yang memegang kuasa di merata dunia Eh dia bukan jadi Perdana Menteri, dia bukan jadi Menteri, dia bukan jadi orang-orang besar politik di Tel Aziz, di Israel sahaja. Di negara lain dalam dunia ni pun dia ada, di USA, di United States of America. Sampai setiap usaha negara dia, dulu Madam Albright, apa nama tu Yahudi. Di Rusia ada menteri. Di Rusia, di United States, apa ni Soviet Rusia ni ada menteri Yahudi. Di Singapura ada menteri Yahudi. Kau-kau tengok depan ni ada, mengada-mengata depan ni ada. Di Australia memegang jawatan Yahudi. Di Britain, di Portugal, di Canada, di Perancis, di Austria lihat negara-negara yang disebutkan ni, ada orang dia menjawat jawatan kanan dalam kabinet kerajaan itu setahu nak mengharapkan kerajaan-kerajaan dunia nak piduk nak piduk lawan Israel tak boleh dia ada orang dia di mana-mana yang tadi kita kata dia ada 14 juta Di sekitar Tel Arif Di Juru dalam saja ada 7 juta Kita ada nampak macam mereka sikit Tapi sikit mereka ni, sikit yang macam mana? Belum cakap dari segi pendidikan dia Ketinggalannya negara-negara Islam ni Ketinggalan yang apa Orang buat banjian, buat kajian Seluruh negara yang dikuasai oleh orang Islam ni Semua Semua negara yang dikuasai oleh orang Islam ni Di universiti ada lima latihan Sebutlah negara Islam, negara apa daripada Arab Saudi, Mesir apa semua sampai ke Malaysia sampai apa ni. Jumlah semua bilangan universiti yang dimiliki oleh negara-negara yang diperintah oleh orang Islam ni ada lima ratus buah saja. Sedangkan di Amerika, di United States of America, universiti di Amerika saja lima ribu tujuh ratus, lima puluh ratus buah. Amerika saja ada lima ribu lapan ratus buah lebih universiti. Negara Islam campur semua Baru ada lima kat Dari segi ilmu Lepas advance macam tu Orang buat kajian tentang benda ni Buat kajian dari segi kadar selek huruf Boleh baca Kajian mendapati di kalangan dunia Kristian Dunia Kristian Kadar selek huruf dia 90% dia cuma ada 10 persen saja, 10 persen saja yang taati baca. Tapi kajian di dalam negara-negara Islam, kadar selek huruf cuma 40%. 60% tak tahu baca. Itu baca ABC. Belum di-check baca Quran lagi. Allah, Quran subhanahu Quran. Orang Islam tak tahu baca apa-apa ramai. -apa, Doktor nak bercakap apa? Nak bercakap tentang nak lawan Yahudi. Orang kata kupuk baju, badan sendiri. Nak lawan, tapi macam mana cara nak lawan? Dia dengan kelebihan, dengan kekuatan dia dalam segenerak bidang yang macam tu kita nak lawan dia ni. Setakat nak lawan khayau di Malaysia ni, setakat nak lawan ambil batu lempak di Palestin, tak boleh, betul? Ini Yahudi yang ada dalam dunia hari ini. Lepas deposit detail lagi kajian ni di kalangan dunia Kristian depa kata ratio orang yang pandai bidang teknikal yang menjadi technician dalam dunia Kristian ni setiap setiap 1 juta orang ada 1000 orang ahli dalam bidang teknikal setiap sejuta ada 1000 orang pandai bab teknikal tapi di kalangan dunia Islam setiap sejuta ada 50 orang macam yang pandai bukti dia apa tu entah? ni kita tengah duk mengaji ni tengah duk mengaji trip elektrik elektrik trip perut kata blackout semua tak ada seorang pun yang kerti bangkit pergi duk buat pergi menyala balik tak ada ada tak ada jadi pun ni mesir-mesir kita pasal tak kerti teknikal kalau trip ni itu pun orang islam tak tahu nak buat pasal ada tunggu ustaz duk pecah beluh Amanah kaki raukok tu, raukok lah. Mana kaki keban tak ada sembuh, stak motor balik lah. Duk cunggu tu, duk telefon kedai elektrik mana nak main perbaik ni. Tunggu sampai setengah jam. Pasal apa tuan-tuan? Ni jawapan dia. Pasal kita, bidang tu, bidang technical. Bidang nak cabut fuse, nak tengok tang mana putri, nak ganti dengan hat lain dulu sementara. Nak pergi jalan tu pun tak berhenti. Tuan-tuan nak bercakap macam nak buat peluru tu. Ini ini benar nak kena tengok jadi kesimpulan dia kata kesimpulan daripada kita orang Islam ni kita tinggal jauh. Orang Islam duduk di negeri mana? Bang kita ni terpinggir jauh. Terutamanya dalam bidang ilmu. Dia kata kita tertinggal cukup jauh. Ditambah pula dengan penyakit kita orang Islam ni apa dia? Penyakit nak berkelahi sama-sama sendiri. Ah ni lagi cantik. Sudahlah kita ketinggalan dari segi ilmu. Kita tak boleh bersatu pula. Yang kata orang Islam di Middle East, di Asia Barat, di sekitar negara-negara Arab saja ada setengah bilion ni, tak boleh bersatu. Tu, tu, tu. Buat mesyuarat Liga Arab, Arab Saudi dengan Mesir, boycott, tak mau hadir tak cukup dengan Mesir, tak buka sempadan dia, tak bagi orang ni jemerang ping negeri dia, tak bagi sedikit dana darul pul lintas naik balik Palestin. Tidak cukup dengan itu, orang buat persidangan Liga Arab, dia, dia boikot. Dia tak pi presiden tak pi, Raja Saudi tak pi, wakil pun tak datang. Cuma hari ni aja dengar kata Saudi bagi orang 1 bilion kita ada duit mereka. 1 bilion US dollar hari ni dia bagi setelah kemusnahan macam tu punya seruk dia bagi satu bilion boleh lah dengar tapi tak patut macam tu tapi bolehlah dia ada hati juga nak bagi satu bilik Sedangkan Israel itu tuan-tuan, Israel yang kecil duduk di Tel Aviv tu keliling dia apa? Keliling dia ada Mesir, ada Saudi, ada Iran, ada Jordan, ada Syria, ada Turki, ada Yaman, ada Libya, ada Lebanon, ada Kuwait, ada Oman, ada Morocco, ada Algeria, ada Tunisia, ada Sudan. Semua negeri Arab. Balik buka peta dunia tengok. Ni Yahudi Israel surrounded dikelilingi oleh ni negeri yang kita sebut ni semua pak-pak Arab jumpa Assalamualaikum cara bagi salam tu macam muslim koyang Assalamualaikum tak boleh buat apa tengah bilion tu ada 7 juta ni mereka tak boleh pergi ajar pasal apa tuan-tuan tidak ada perpaduan di kalangan sama-sama orang Islam. Akhirnya apa jadi? Israel dengan bilangan 7 juta, dia boleh ajak ni ada ada setengah bilion, setengah dia ni. Boleh tu tengok, klip, klip, klip, klip. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Contohan-contohan, kita jadilah orang Islam yang betul-betul Islam. Orang Islam yang betul-betul Islam apa dia? Dia utamakan agama dia. Apa pun agama nombor satu. Orang Islam habis je Islam, apa dia dia utar baka ilmu, Bukan gajah ilmu agama, habis macam kita dok mengaji ini baka ilmu keduniaan. Dia kena pasti. Kalau tidak Allah tak buat soalan ayat. Wahai duliakum maktabatul min kuwa, wa min ribatil khair, turhibun bhih aduwa Allahi wa aduwa kub wa faridan. Turhibun ayat itu, apa benda? Allah kata siap sedia ku'a'iddu dan hendaklah hampa semua siap sedia. Mattatantum, sedaya upaya hamba apa kena siap sedia. Biqurah dengan kekuatan. Biridabil khair kena ada pasukan cendera berkuda yang kuat zaman tu. Kalau zaman hari ini macam-macam. Tentu hadihodi boleh tek senjata Amerika Dia boleh jadi tak orang Islam sebagai bahan ujian dia. Dia file lepas bom kok apa roket apa semua pilem kena melecong satu badan mati tu mati melecong satu badan walaupun undang-undang dunia undang-undang antara bangsa mengharamkan penggunaan benda tu dia guna dia. Majlis Keselamatan Bangsa-bangsa Bersatu kata tak boleh guna dia kata aku nak guna aku tak peduli siapa nak kata apa-apa. Hari ni hari ini hari bersejarah kita ni kata untuk Amerika tapi untuk dunia seluruhnya. Apa dia? Presiden baru Amerika hari harinya Kat Zimbab Yang kata Obama apa, Barack Obama Hussein Kamali Apa nama ni ha? Anak Fidel Castro Pemerintah apa, Cuba Komunis ni Apa Castro kan nama dia Dia kata apa? Dia kata tolong Dia kata dia nak beri ingat kepada seluruh dunia Dia kata jangan terlebih mengharap Kepada Obama Dia kata Kita letak sikit harapan Supaya Obama ni tidak jadi hush, dia kata. Kita letak sikit harapan, tapi jangan lebih harap. Kata anak Fidel Castro yang bukan Islam. Jangan terlebih harap, dia kata takut kita kecewa. Bagaimana dia kata satu orang seperti Obama ni, nak mengubah dasar negara dia, yang amat berselera untuk nak membinatakan orang lain. Jangan terlebih mengharap. Dia kata. Apa pun tuan-tuan kita tunggu tengok hari ini dia tak sumpah apa dia nak bercakap tu saya cakap pasal lain cakap pasal selatin dulu apa dia nak cakap kita nak dengar statement dia dia tak cakap apa sebelum ni nak dengar dia nak cakap apa demikianlah hina nya orang Islam hari ini. dia ada dunia yang Allah bagi jadi ini, inanya orang Islam yang dok mengaku pegang agama Allah Subhanahu wa taala nah muslimin dan menerima yang rahmat Allah. Yang inilah dia memb fi rahmatil muslimin. Itu ba yang datang pada menyatakan hadis kesian kepada orang-orang Islam. Nah, wallahu alam wa bi robb. Kadalah je dia panjang pula. Dia panjang pula 1 2 3 4 4 muka pula. Lepas itu tuan-tuan kata kepada dia tadi Bahawa dia kata Ceramah dengan banyak-banyak Lepas itu dia sendiri dilanggar apa dia kata Jadi kita mohon kita ni Mudah-mudahan Allah bagi kelapangan mata Tak sayar tak tuan, tuan Bagi sihat juga saya sayar dekat tuan, -tuan. Kita akan mau tengok Apa Islam suruh Dari segi kesian kepada sama-sama orang Islam InsyaAllah Kita tangguhkan dengan tasuliah kaffar Dan surah telah Alhamdulillah اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب سيدنا رسول الله الأجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خليه وابن حمد وملكه وملكته يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم الصالح رضينا بالله رب و بالإسلام دينا و النبي و اللهم ابتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجائحات من مرسلين اللهم فقهنا بسه وعزنا التعويل وهمنا شرافة المستقيم اللهم أرنا الحق حق وارزقنا الكبارة